Vești din folclorul maghiar Prințul și fluierele fermecate A fost odată ca niciodată un gospodar care avea trei fii Unul dintre ei era mai necopt, fiind cel mai tânăr Într-o zi, gospodarul s-a dus la secerat pe ogor, unde a văzut că cineva i-a risipit tot fânul Au început și-au refăcut căpița Apoi le-a spus feciorilor săi Asta nu e bine, cineva trebuie să stea de pază la ogor În prima noapte, cel mai mare dintre feciori a stat de pază După o vreme, i s-a făcut foame și a început să mănânce Deodată a apărut un șoricel care îl privea pe furiș și a dat jos pălăria încercând să prindă șoricelul Dar acesta dispăruse După o vreme, i s-a făcut somn și a ațipit Când s-a trezit, Fiul cel Mare a văzut că cineva iar se fânul A doua zi a venit rândul Feciorului Mijlociu În timp ce își lua cina, a apărut șoricelul Și el a încercat să prindă șoricelul, dar acesta a dispărut de sub pălărie iar feciorul a ațipit Când s-a trezit, fânul era din nou împrăștiat În cea de-a treia zi a venit rândul mezinului să stea de pază la ogor Frații lui au râs de el spunând că un asemenea papă-lapte nu are cum să păzească ogorul Dar totuși Ianoș s-a dus la ogor Șoricelul și-a făcut apariția furișându-se în jurul băiatului Observându-l, Ianoș i-a dat de mâncare Atunci șoricelul a început să vorbească Uite Ianoș, dacă ești destul de deștept să faci ce-ți voi spune eu și fânul nu va fi împrăștiat un cal vine adesea aici. El împrăștie fânul, dar să nu te temi de el, îți voi da un căpăstru pe care trebuie să-l prinzi pe capul calului și să-l încaleci. Ianoș a ascultat de șoricel. Când a apărut calul, a aruncat căpăstrul pe cap, încălecându-l. Calul a vrut să-l alerge prin fân, dar Ianoș nu i-a dat drumul. Atunci calul și-a dat seama că nu e de glumit cu Ianoș și nu va putea împrăștia fânul Pe neașteptate a început să-i vorbească Pentru că ai fost atât de curajos, îți voi dărui trei fluiere Dacă vei sufla într-unul din ele, într-o clipă va apărea un cal înșeuat cu o uniformă de husar Calul i-a dat un fluier de cupru, unul de argint și unul de aur când s-a întors acasă, și a spus tatălui său Am reușit să păzesc fânul, nu a mai fost împrăștiat Tatăl a spus celorlalți doi băieți Ați văzut? Cel pe care îl credeam un papălapte a reușit să păzească ogorul Ați văzut? În vremea aceea, fica regelui s-a gândit să se mărite Dar ea avea următoarea dorință În fața castelului era un munte de sticlă pe vârful acestuia era un pin singuratic, iar în vârful pinului o pereche de încălțăminte de aur. Prințesa a spus că se va căsători cu acel care va reuși să ia încălțămintea urcând dealul călare. Mulți viteji au venit de peste tot din țară să-și încerce norocul. Frații lui Ianoș au mers și ei să vadă dacă vor reuși să ia încălțămintea. A vrut să meargă și Ianoș, dar frații lui nu l-au lăsat. Atunci el și-a spus... Mergeți în pace, frații mei, și eu voi fi acolo A suflat în fluierul de cupru și pe data a apărut un cal de cupru și o uniformă de cupru A încălecat armăsarul și s-a îndreptat spre muntele de stiglă La vederea lui, prințesa suspină Ei, aș vrea ca el să ia încălțămintea Dar nu a reușit să urce muntele decât până la jumătate Întorși acasă, frații lui i-au povestit ce văzură Dar el le-a spus Eh, și eu l-am văzut de pe peretele de piatră Frații lui s-au mâniat și au început să distrugă peretele de piatră Ca Ianoș să nu se mai cațere pe el În următoarea zi, întrecerea a continuat Frații lui Ianoș au mers din nou El a suflat acasă în fluierul de argint Un cal argintiu a apărut cu un costum argintiu Când a apărut călare în fața castelului Prințesa și-a dorit și mai mult ca el să ia încălțămintea dar Ianoș nu a ajuns decât la jumătatea muntelui din nou Întors acasă, frații lui au povestit tot ce văzură Dar Ianoș le-a spus Ei, și eu am văzut totul de pe acoperișul hambarului În mânia lor, frații au dat foc hambarului a treia zi, frații mai mari au plecat din nou la întrecere Ianoș a suflat din fluierul de aur Pe loc a părut un cal de aur cu o uniformă de husar Îmbrăcat așa, a mers călare la palat Prințesa l-a zărit imediat Aceasta e ultima zi, a spus prințesa Sper ca el să reușească Ianoș a mers în galop până în vârful muntelui A luat papucii și a dispărut cu ei pe partea cealaltă Prințesa s-a întristat foarte tare, neștiind unde dispăruse husarul Kipeș cu încălțămintea de aur Ianoș a plecat acasă, ajuns și frații lui au început să-i povestească cât de frumos era husarul pe care l-au văzut Cum a urcat muntele Călare și cum a dispărut împreună cu încălțămintea de aur pe partea cealaltă a muntelui Au mai spus că prințesa s-a întristat foarte tare Atunci Ianoș le-a zis Am văzut și eu totul de pe acoperișul casei în mânia lor, frații au început să dărâme acoperișul Regele a dat ordin ca tânărul care are încălțămintea să se prezinte la curte Dar nimeni nu a venit Atunci au început să caute în casele oamenilor Au ajuns să caute și în casa lui Ianoș Au căutat peste tot și apoi l-au întrebat pe fratele mai mare dacă mai locuiește cineva aici el a spus, că păi avem un frate, dar el nu se clintește de acasă." Nu contează? Trebuie să-l verificăm și pe el," au spus soldații. Ianoș avea o traistă mică pe care o căra cu el oriunde mergea. Soldații au cercetat peste tot și, în sfârșit, au găsit în traistă încălțămintea de aur. Frații lui Ianoș au rămas gură cască, întrebându-se cum a putut să ajungă încălțămintea la el în sacoșă. Cum a poruncit regele, Ianoș a fost dus la palat Urma să o ia de nevastă pe prințesă Consiliul regal l-a întrebat pe Ianoș unde era uniforma pe care a purtat-o când a urcat muntele Atunci Ianoș a suflat în cele trei fluiere și într-o clipă cei trei cai au apărut în fața lor cu cele trei uniforme și a îmbrăcat uniforma de aur și a dat celelalte două uniforme fraților săi Apoi a înmânat încălțămintea prințesei, iar petrecerea a început Atât de mulți s-au veselit încât bănuiesc că și acum mai petrec bând, mâncând, dansând și cântând împreună